Du lyssnar på tolkning pågår. Idag pratar vi bland annat om Guds rike, om angelägenhet och om vad det kan betyda att ransaka, utifrån texterna för den andra söndagen i Advent. Nu börjar vi. Hej alla.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 Acast och vi finns förstås också på Facebook. Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Men nu är det dags att sätta igång med samtalet. Och idag är det jag, Ola, som sitter här och tolkar tillsammans med Lena Maria Hagensen som just nu är pastorsadjunkt i Verby församling. Och den här gången utgår vårt samtal från evangelietexten för den andra söndagen i advent. Och jag tänkte börja med att be dig läsa texten, Lena-Maria. Ja, det är Markus evangeliet, kapitel 1, 14-15. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Ja, så var läsningen Så var läsningen, ja En ganska kort och kärnfull text till den här söndagen Börja någonstans där det Vad är det som griper tag i dig när du hör den här texten? Tiden är inne Guds rike är nära Omvänd er och tro på evangeliet Skulle jag hellre vilja säga Just de här orden är väldigt starka. Att tiden är inne. Tid är ju ett ord som vi använder ganska mycket i vårt samhälle, i vår, i, i vår allt möjliga. Vi har inte tid och vi har, vi har gott om tid. Eller, eller skynda dig, nu, nu hinner vi inte och så vidare. Men nu är tiden inne. Det låter... Det låter starkt. Och det som är inne, det är Guds rike som nu är nära. Vi pratar mycket om tid i vårt samhälle precis. Och vi är ganska fixerade vid tid. Och det finns ju också de som menar att det har, har gjort någonting... Med oss associerar jag till det här med att vi mäter tid väldigt noga nu för tiden. Om man jämför med hur det var förr. Vi mäter exakt hur vi lagar mat med mikrovågsugna och Vi mäter, vi kan mäta arbetstid, vi kan äta, mäta den här tiden på olika sätt. Och det är som du säger, ganska fixerade just vid hur lång tid saker och ting tar. Och vi, Jag är väl också som alla andra att jag känner att jag inte har tid ganska mm. ofta mm. att det är en bristvara i vårt eh, samhälle och nu möts vi av Guds tilltal att tiden är inne. Mm. Det är en angelägenhet i texten mm. som jag tycker är spännande, som jag plockar upp från dina tankar där. Ja, men man ska ju också tänka på att tid för människor och tid för Gud är nog inte samma samma inte samma sak, det har inte samma betydelse tid för Gud har i vår tolkning i alla fall en, en, större, en större oändlighet Tiden är inne Det betyder någonstans som vi kan tolka här Att vi, att vi ska bara göra oss beredda på att ta emot Guds rike Det är en beredelse uh -huh. som du ser i texten uh -huh. Jag ser en beredelse och just omvänd er och tro på evangeliet eller tro på budskapet. Det är ju signalen till oss att vi, ska, att vi, att vi, behöver, att vi behöver åstadkomma någonting för att ta emot den här, den här som ska komma, den här ankomsten som vi väntar på. Detta, denna person vi än inväntar. Vi behöver omvända oss. Vi behöver alltså tro på evangeliet. Och vi behöver ransaka oss. Mm. För att vara redo. Mm. Tvätta oss rena. Mm. Är det kontroversiellt att säga i vår tid? Och även i vår kyrka kanske? Bara en öppen fråga. Ibland kan jag känna att vi vi vågar inte alltid på något sätt prata om de sakerna, som det som ställer krav på oss. Att Gud också ställer krav på oss. Att, att det kan vara känsligt. Man kan, man kan också hamna i att bli fördömande i predikan. Alltså det finns ju lite sådana diken man kan hamna i om vi nu tänker att vi sitter här och funderar hur vi, hur vi ska förbereda predikan. Hur, hur pratar vi om detta på ett, ett sätt som ger människor som också ger dem hopp och vilja att göra det, så att säga. Har du några tankar kring det? Alltså, jag kommer ju direkt att tänka på domsöndagens texter. Många, många blir ju ängsliga inför den stora domen. Mm. Och jag hör ofta, jag går ja. inte i kyrkan på domsöndagen. Liksom. Det, det hör jag lite då, då. Är det så fortfarande? Ja, jag är lite, ja. faktiskt. Mm. Jag, jag hör, min erfarenhet är att det är många präster som, som undviker att predika över de texterna och ja, titta lite andra ämnen och så vidare. Och jag tror att det är ett väldigt stort misstag. Jag, jag tror att man missar att det är en stor glädje om Jesus är den, den godaste eh, kraften vi kommer att möta i vårt, under vårt liv. så så vi behöver inte vara rädda. Jag menar att ransaka sig är ju också som att, att, att rena sig. Att, att, att omvända sig, att vända sitt hjärta till Gud. Och att, att lyssna på, på Johannes kanske mer radikala uttryck. Jesus och Johannes vill ju visa oss samma väg. Fast de har, de har, de har ju olika personligheter. De, de, Johannes uttrycker sig lite mera, lite mera starka ordalag. Och pekar kanske med hela handen mera. Men båda visar oss ju åt samma håll. Mm. Vi ska omvända oss, omvända våra hjärtan till Gud- Mm. Och egentligen så pekar ju Jesus Ganska ofta också med hela handen Tänker jag I många berättelser och, och liknelser Det finns inte kanske samma kärvhet Som i Johannes Men, men mm, mm, Nog finns den här angelägenheten Där också tänker jag Även hos Jesus Att, att det faktiskt är nära och nu Och att, att han satsar ju någonstans Jesus satsar ju hela sitt liv på på sin tro liksom, för att folk ska... Det ska hända någonting hos dem han möter. Det... Absolut. Men vi får, inte samma, vi får inte samma breda intryck av Johannes. Nej. Utan man upplever Johannes mer som en, en ensling som drog sig ut i öknen, levde av honung och gräshoppor och, och eh, predikade... Eh, förmanade. Det blir, lite, det blir lite starkare åt det hållet. Det är ju svårt för oss att veta. Mm. Men, men det är ju så det framgår mm. av texterna. Ja. Nej, men och man känner ju att man skulle vilja veta mer naturligtvis om, om Johannes. Och så är det med många karaktärer, tycker jag, i evangelietexten, att man blir nyfiken. På, en del är ju väldigt sparsmakade och det finns ju inte så mycket egentligen upplysning om Johannes så och vem han var. Nej. Men det är ju tydligt, det här vägröjande funktionen så att säga. Att, mm. att han, han också gav, han, han gjorde rum för Jesus. För att Jesus skulle kapa. Han skapade någon slags rum. Han beredde för att, och, och framhävde inte heller sig själv då ju, Om man tittar i andra texter, att han ska bli större och så. Mm. Det är inte jag. Det är han som kommer efter nej. mig ja, bered en väg för herran Det är ju traditionen. Traditionen visar oss ju en bild av en Johannes klädd i säck och mm. just den här framtoningen. Och det är väl också lite av det. Tiden är inne. Ja. Tiden är inne, och en annan tråd från texten är att Guds rike är nära. Mm. Och jag tänkte just på det här att det är också någonting vi ofta pratar om Gud som långt borta och bortom himmelen och eh, att vi inte kan veta någonting om Gud. Men här är det väldigt tydligt att, att Guds rike är här och nu. Alltså Guds rike är nära oss. Mm. Och det tycker jag är en, en, också en angelägen tanke. Att, att Gud vi kan inte liksom rymma det, Gud, Guds rike, vad nu det är det är ju också ett begrepp som inte är helt enkelt men mm. att, att det är nära oss mm. och nära var och en av oss mm. och på ett sätt så tänker jag att omvändelse är någonting väldigt väldigt enkelt och väldigt svårt samtidigt hur man nu ska förklara det mm, det är ju inte lätt att förklara de här men att, att inse Enkelheten i att, att Guds rike finns både inom oss och runt omkring oss behöver vi påminnas om. Och för att vi ska närma oss Guds rike så måste vi göra oss av med den last som vi bär på så gott vi kan. Och det är ju en del av, av, av ransakelsen att erkänna. Att erkänna sitt mörker, att erkänna det som har blivit fel, att, att försona sig. Att, att inte vara på kant med sina grannar eller sina medmänniskor. Utan att ta tag i saker och ting och, och försöka och hela det som har blivit trasigt på vägen. se som en del av det här att, att förbereda sig för ankomst, för Kristus ankomst till, till oss människor mm. att hela att hela att ja. hela kan vara ett av de uppdragen för att upptäcka mm. Gud och Guds rike mm. som är nära oss att, att de helande krafterna finns också nära tänker jag Absolut. fast vi inte alltid ser det ibland ser vi bara det trasiga och vi orkar inte heller med att hela oss själva eller att se helandet eller be Gud om, om helande hjälp utan utan vi finns i den här världen som ibland kan kännas väldigt trasig och, och så. men det är ju också i hela evangeliet finns ju hela tiden helandet som en, en möjlig väg oavsett om det är sjukdomar eller, eller skam och skuld eller vad den kan vara så, så finns ju helandet hela tiden nära som möjlighet jag tycker att det knyter an fantastiskt mycket till, till förra söndagens texter. Där, där Johannes står och blickar in, får en vision och ser in i himlen i uppenbarelseboken. Och ser någonting annat än det vi ser på jorden. Vi ser en gestalt som kommer in ridande på en åsna. Vi ser inte det, det som... Vi hade hoppats att få se en kung som kom in stolt och så får vi se en man som sitter där på sin åsna och det ser väldigt inte särskilt strålande ut kan jag tänka mig åsnan är ju en, en är inte det ridgjur man ska komma in på om man, vill, om man vill komma in som en kung precis mm. Och, och ändå så ser Johannes in i himlen och ser någonting helt annat och en av de äldste pekar på det ser ut som ett slaktat lam och säger men han har öppnat de sju sigillen det finns det, finns det här bortom och det som är nära det finns ju hela tiden i, i, i de texter som vi läser det som vi ser är ju inte alltid det vi ser. Nej, just det. Mm. Jag kommer ihåg den första predikan jag höll i, när jag var praktiserad i Maria kyrkan. Så hade jag något citat av Göran Thunström: var Det att, att det gäller att se runt hörn, pratade han om, och se igenom. Och jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Men, men det är väl att fördjupa seendet. Och, och se djupen i sig själv, i sina medmänniskor. Att se tecken på gudsrike i det mest vardagliga. Det tror jag också att den här texten handlar om. Att, att det är någon slags uppmaning från Gud att missa inte det så att säga. Missa inte att vi, vi faktiskt får vara mer vaksamma och, och fördjupa seendet. Det, en ingång i de här i advent tänker jag. Mm. För det är ju också som vi sa innan när vi pratade här att du sa ju att det är ju den lilla fastan också de här fyra söndagarna fram till festen eh, i, i julnatten eller juldagen hur man nu ser på det. Exakt. Och då handlar det väl just om att skala av, ransaka ta bort för att fördjupa ett annat seende. Eh, så. Exakt. För att vara beredda, för att mm. vara mogna. För Jesus vill föra oss till det sanna. Till att vi ska bli. Att vi ska nå vår egen sanning. Både i förhållande till oss själva och till varandra. Mm. Och den sanningen, det är den vi söker oss fram till i de här. Och jag, för mig, så blir de här personerna som vi möter längs resans gång hjälp. Johannes är en sån person och Maria är en annan person som vi möter lite senare längre fram här. Och Båda de hjälper oss ju egentligen att se. Absolut. Maria öppnar också upp ögonen för vad barnet egentligen är och för att det är fredens väg. Mm. Och Johannes ger också sin tolkning som gör, hjälper oss på något sätt att, mm. att se. Exakt. Och i Saltarsalmen står det också det som fruktar honom har nära till hans hjälp. Att vi, vi, vi behöver böja oss. Vi behöver buga oss för den som ska komma. För att kunna ta emot honom. Det är de, de, de vise männen. De kommer och bugar. Mm. För att de, av tacksamhet för att han kom till vår värld. Och de bugar ju, jag menar det är ju också det att nu ju, det är ju allting så stiliserat i våra bilder av, av Jesus och, och så. Det finns och likadant Johannes, men det här är ju ganska chaskiga miljöer också tänker jag. Och Johannes sitter ju fängelse i den här texten. Eh, och, och Jesus föds i ett stall och vi ser krubban framför oss som är också stiliserad. Men, men det är ju också intressant sen när de vise männen kommer att, att de bugar i, i, för det här som på på ytan ser väldigt enkelt och mm. ser säkert ut mm. så. Mm. de vet ju, de har ju inte de nycklarna utan de ser ju ändå någonstans och när vi då tittar mm. ut i vår vardag och vår värld tänker jag, kan predikan öppna upp då för att vi ser, ser den på ett nytt sätt Exakt. för det är mycket glans också ju i advent av, av mer liksom konsumtion och glitter och så Ja, det är ju någonting som vi har infört. Um, det, det, det har blivit en liten myspys tid när man ska <laughs> tända alla glittrande ljus och sånt. Och ja, ja, jag vet inte, vi kanske behöver det också. Jo, det känns ju gräns, jag. Mm, men visst det, kan, det kanske har fått ett visst, en viss övervikt, denna konsumism och glitterheten. Mm så, så att, vi, att vi har lätt för att glömma bort vad det handlar om egentligen mm. att det är att det, oss människor och våra, vår, vår tillvändighet mot Gud som egentligen, som det egentligen skulle handla om den här tiden mm. Mm. och där kanske vi genom predikan nu på söndag kan, kan vara lite av en motvikt där människor kan hitta något annat och sen, precis som du säger, så behöver vi kanske både och. och jag njuter också av det här vanliga adventsmyset och behöver det. Men, men jag måste ha det andra. Jag måste ha både och för att kunna fungera, känns det som. Mm. Det är ju det är tradition. Traditionen har ju etablerats sig så, på det sättet. Så vi vill ju gärna ha det också. Mm. Jag återvänder bara till, till i alla fall ett spår till i texten som jag är nyfiken på och tänkte jag skulle fråga dig om. Och jag var inne på det tidigare och det är ju just det här med Guds rike. Mm. Vad va är det egentligen? <laughs> kan du svara på det nu? Vi har några minuter på oss här. Jag var i Guds rike? Det är ju, alltså som jag ser det är, är det ju det här bortom. Alltså det, det Johannes ser in i i förra söndagens uppenbarelsetext mm. Är ju det här Guds riket. Mm. Det är ju därifrån Bland annat vi har fått bilden Av att det finns ett rike bortom det världsliga Bortom det jordiska Där det är det som kanske ser taffligt ut På jorden plötsligt ser annorlunda ut mm. Precis som vi själva en gång Ja, ja, hur skulle jag kunna inringa Vad som är Guds När jag inte kan, kan ringa in Vad som är Gud Därför att det Det, det övergår ju Vårt möjliga mm. Vår möjlighet att göra det men, men Vissa insikter Om att det ändå är Att det ändå finns en annan dimension som vi inte omedelbart kan, kan se eller röra vid eller, eller verifiera på ett vetenskapligt sätt. Nej, ja, just det. Mm. Och det kan man ju liksom ana Exakt. i olika fenomen i Exakt. den här världen. Man kan liksom snudda vid dem och mm. få en, en glimt av, av någonting mm. som vi då har benämnt som Guds rike med vårt. Bristfälliga språk kanske. Mm. Men sen tänker jag att för mig har det också den här liksom, doften av rättvisa och fred och frid, och, och att en ny ordning för världen där vi där kärleken råder och, och så. Att, att det också är också någon slags, för mig är det också någon slags vision om det. Så att Guds rika också bär den de tankarna så där mm. Och det är alltså också, jag menar, Johannes sitter i fängelse av den världsliga makten men, men har en annan makt av auktoritet Och Jesus har redit in på Åsnad, som inte ser mycket ut för världen men det finns en annan makt i kärleken, i freden, i friden att det är också någon stark vision av som jag känner att vi behöver nu i vår trasiga bristfälliga värld kanske mm. spännande spännande vi kommer vi får liksom fundera vidare och söka Guds rike som är nära och det har varit väldigt spännande att prata med dig Lena Maria om de här stora, svåra frågorna och vi önskar alla lycka till i predikoförberedelser ni som ska predika och ni andra får titta in till kyrkan på söndag och se vad som händer. Tack för att ni har lyssnat. Tack.